Отношение между учител и ученик Една сестра влезе при учителя за частния разговор. За да има правилни отношение към мен, за да ме разбира, ученикът трябва да е чист и ще е чист, ако няма грях, а такъв няма да направи, ако държи в съзнанието си Бога и чистите същества. Когато имам отношение с един ученик, зная това, което ще му се случи след хиляда години и го имам в предвид. взимам мерки. Ученикът, за да има правилни отношения към учителя се, трябва да го разбира. Тогава той да е далеч от него, се ползва, както не се ползва, ако ли да е близо, щом не го разбира. Най-хубаво е ученикът да разбира учителя си и да е близо до него. Всеки човек трябва да бъде обичан най-малко от един. Но ако никой не го обича, тогава пак има един, който да го обича. Бог. Да, над всеки човек все има едно око, което бди. Любовта не знае пространство. Където и да си. Може в друга държава, на друга планета. Тя е винаги с теб. Бог е създал човека, за да има към кого да прояви любовта си. Любов има само към едного. И когато обичаш някого, то ти си способен да виждаш в тази форма едного. За да се види дали ученикът е верен на една идея, той ще страда за нея да можеш да устоиш във всички съблазни, това значи да познаеш Бога. Първо посвещение за ученика е да мине през страдания и да устои в мир, равновесие и радост. Второ посвещение за ученика е да мине през радостта и пак да устои, без да се разколебае. Сестрата каза вие говорихте в една от последните лекции за значението на формулата Бог и любов. За произнасене на формулата Бог и любов трябва да се направят три подготовителни упражнения. Първо – посещение на един беден. Второ – в бурен облачен ден да посрещнеш изгрева. И трето, да видиш едно малко дете, което лази и гледа нагоре. Посещението на бедния човек значи следното. Да намериш човек, който няма нищо, а е доволен. Също така и ти, когато си лишен от всичко да си доволен, а не да си обесърчен. Като преживееш всичко това, ти си вече доста подготвен, за да произнесеш с резултат формулата Бог и е любов. Посрещането на изгрива в бурно време означава да можеш във време на големи изпитания да имаш вътрешен подем, просветление. А виждането на едно малко дете, което лази и гледа нагоре, означава пробуждане на съзнанието и на божествения живот. Човека. Ученика трябва да знае да слуша учителя, да го разбира и да прилага. Това са трите условия за ученика. Истински ученик е този, който каже на своя учител «Правете каквото щете с мен, но ми дайте знание». А истински учител е този, който постъпва напълно безкорисно с учениците си. Не иска от тях никаква заплата. Това, което давам в школата, отвън е теоретическо и като теория е лесно. Но има вътрешни задачи, които на всеки го ще се дадат и тогава учението става много мъчно. Аз се смалявам и се показвам обикновен на тези които не могат друго яче да ме разберат. Учителя може да вземе пред учениците си всякакъв вид. Когато искам, ще дойда при ученика, ще осветя, ще полея и ще се отида пак. Да обичаш някого, без да очакваш от него нещо, това е любов. Божията любов Проявили се веднъж, остава на вечни времена. Отношенията между учител и ученик не са само за един живот, а за много животи. Мога някого да облека, да нахраня, окъпя, изчистя, но съм близък, когато го уча. Съвършенството на любовта е смисълът на моя живот».